Andal san Andal san Andal san. Sljedeći hadis, to on što smo razumjeli, sljedeći hadis još ćemo jedan uzeti pa ćemo ostati. A to je 140. Anjundu bint Abdullah Bejali radijallahu anhuma, od Jundu bint Abdullah Bejali radijallahu anhuma rekao, "Qaala sallallahu alayhi wasallam jeom nahri." Ka reklamuje الله poslanih sallallahu alayhi wa sellem na dan Kurbanjskog bajrama, kaže znači bajram namaz, kaže odmah khateba zatim održao hutbu. Tuma zebaha, zatim zaklao kurban. Kaže prvo, vanio prvo na pa onda održao hutbu, pa pa bisnisan kurban, prije nego što što nego što se se klanjalo kaže neka zakoli drugi kurban na njegovom njegov mjestu Omen lem jazbah fel jazbah bismillah a onaj koji nije zaklao neka sad kolje kaže, s Allahom imenom sa spominjanjem Allahomu imenom potvrći se znači način tritonog hadisa a to je da je poslanik s.a. znači prvo da prvo. prvo klanjao znači, namaz zatim održao hudbu a zatim treća stvar, znači da je zaklao kurban, znači tim redosljedom i to je redoslijed ponašanja za vrijeme kurbanskog bajrama i rekao, znači, ove riječi ovdje me debaha kable en yusallie kaže onaj koji, koji je zaklao prije nego što klanjao fel jedbah uhra znači, znači da njegovo klanje nije ispravno neko za koji kurban na, na, namjesto njega neki drugi kurban. U glavnom hadisu znači ukazuje da je znači ujedna hadis ukazuje na to da je a, da vrijeme vrijeme klanja sa završetkom klanjanja kada wa daro znači bude se možda gleda neki učenjaci dokazuju znači prvo treba hudbu pa zaklat drugošćajnici kažu na osnovu pritonog hadisa da se može u vrijeme hudbe klat kurbano Oko toga i narazi daži. Mada sad to, jel? Da ne trebe, dugo je ne trebe. Pogotovo oni koji odu na hudbu i klanjaju, oni su već na hudbi i neće svakako pristupan na džume i neće klat. Jednako je neko zadužite drugoj okalji koji, koji nije došao na hudbu. Iako uzijel da stav oni koji kažu, jel da je klanjanje klanjanje, kako se zove, Bajram namaza, da je onom ustehab il fartki faya da pa on kažemo da neki idu na kolju kurbana, drugi ne klanjaju i tako dalje, da se podijeli. Dobro. Ovaj hadisanin on uči naj tačkovije jedan od ragmenata, jedan od ragmenata u Maseli oko toga kakav je propis klanja kurbana. Da li klanje kurbana važib ili je potvrđeni sunet? Anefi je i Malikije su nastavu da je klanje kurbana važib. Mada unutar Malikije su stav ima, ima i drugi stav. Naći Ebu Hanife i Malik, znači Anefi Malikijski mezheb i Sufjan Severi su nastavu da je klanje kurbana važib. Naravno onom ko ko ima sredstvo zakolji, znači ne može biti samo ko nema od čega da zakolji, nema sredstava, nego onom ko je musir, koji je bogat, koji ima sredstvo da kupi kurban, njemu je vađib. I dokazuju, dokazuju, znači između osta, lok, dokazuju i ovim hadisom. Men vebeha tabla eni usallije fe lijetbah uhrame kanehu. ko je zaklao kurban prije, neko se klanja, neka zakolje kurban na njegovom mjestu. Da nije bilo vađib, kaže, ne budu rekao da na njegovom mjestu za zakolje. Tako, Da je bilo samo mustehav, kaže, sad bi jedno, proflosi, ali, a ko ćeš da kolja, podru? ako nići, ne moraš. I dokazujo s kuranskem ajetu, suri kelfer, li rabike van har, i klanjaj svome ili tvome gospodaru, van har, i kolji, kolji kurba, Kaže, došla naredba u ajetu. Došla naredba u ajto, a također u um muhadisu, hadis, znači da je poslali naredio feljedbah, to je naredba, naredba, naredba dana forma, na njegov, na mjesto tog korbana koje je zaklat prije, prije namaza, na njegov mjesto zakolje drugi drugi korban, da nije važno kad nemoj naredio. Džumhur učenjaka, ostali učenjaka način, a to u stvari Hanbelijski, Šafijski, Mezeb i o, u rivajetu malikijskog mezeba, velika većina učinjaka je na stavu da klanje, da je klanje kurbana, da je to potvrđeni sunet, a ne vađu. Sve jedno za bogate, znači i za bogate osobe, i za njih se odnosi, da nije vađu. Da je bolje da se zakolje narodno i da ne treba propuštati klanje kurbana, ali da osoba nije griješna, ako ne zakolje, pa makar bila bogata. Dokazuju to sa hadisom, men kane lehu, sa' wa lem yudahha wa lem yudahhi fela yaqra benne musallana hadis text hadis text kaya men ka'ni lahko sa' kaya kaya bogat kaya imam gučnost wa lem yudahhi nije zakla u dokazuju s ovim, da je bolje da zakolje. A ovdje Abla sam nije naveo dokaz, šta im je za, osnovni argument da, da nije vađu na zakolju. Ovdje je naveo a, znači, tekst Hadisa koja je došlo, znači a, onaj ko znači, koji je u mogućnosti, nekad se ne približava, a nije zaklao kurbanek se ne približava našom našo mosali gdje klanjamo. Po mu Hadisu ispodzio znači da je njemu da onom koji je u mogućnosti na njemu osnovi vađi, po onima kojima je vađi, znači da da mu je po hadisu, po tekstu vađi spada da mu je vađi. Ako uzmemo da ovaj hadis je vjerodostojan. Ako da hadis je hadis vjerodostojan. Šta je osnovni dokaz oni kažu da nije vađi? Dokaz dokaz su hadisi koji hadise? Koji imamo hadise? Ta glavnom tekstu hadisa je došlo ova riječ, koji se o kojem kada neko od vas hoće da zakolje kurban. Hadis u kojima je došlo da se treba da se ne nokti i dlake sa tijela. U tim hadisma je došlo kaže i neko od vas hoće da, da seže to je. Znači na dan, dan Bajrama, kada neko odvada, znači prije nego što da, deset dan Bajrama, nekada ne uzma uzima svoji dašara, tihi, ošarih i šeha, neka ništa ne uzima od svojih znači, svoji dlaka, od, od, od farihi, svojih noktiju, ništa neka ne uzima. Ko hoće odvada da zakolje kurma? Ko hoće da zakolje kurma? A Džumučnjaka, iz toga uče pogotovo imam šafja, kaže to ko hoće ukazuje da ni vađe. Ko hoće da ako niđe ne mora zakolje? Ne bi došla forma, ko hoće da je vađe? da kurban i, i tada kad kad čovjek ko, ko kurban neka, neka ne uzima dlake neka ne siječe nokte a nekog hoću da zakolje men rade minko jedba an judahi ko, ko hoće da da zakolji kurban neka ne uzima neka uzima nokte i dlake sa svoga tijela i što je sa strane znači argumenta ja ja argumenti akt ukaz znači da nije vađi da nije vađe, dakle, nego da je potvrđeni sunet i da je bolji zaklad, ali da nije vađa osoba nije grešna, koja ima mogućnost, a nije griješna za koliko da. I dobro, s time smo završili ova, ova tri hadisa početna, ostalo nam si još, još nekoliko hadisa, završemo sljedeći pospanak. Allahumma abiham ti kaškada im dana, da je svak veliko je tu uvijek. Sad završem.